Privatist la Cernăuți fugar cu trupa Tardini, 1864-1866 ce a făcut Eminescu toată vara și iarna 1863-1864, unde a stat, ce rosturi a avut, se poate nu mai bănui, deștiut cu certitudine este însă greu. Pentru ca băiatul să părăsească școala Nitam-Nisam, cu puțin înainte de a termina clasa a doua, pe care, repetând-o, era sigur că o va trece, trebuie să se fi întâmplat ceva deosebit, altfel Gheorghe Eminovici l-ar fi mânat iarăși înapoi cu biciul din dărăt. O bănuială începe să prindă temeiul. Eminovici nu avea încredere în aptitudinile la învățătură ale lui Mihai și ca orice părinte cu copii mulți, se obișnuise cu ideea să dea acest băiat, dacă nu la meșteșug, la o mai pe puterile lui, căci, cum altfel, decât renunțare la învățătură, se poate numi intrarea ca impiegat într-o instituție publică, lucru ce se va întâmpla în curând. Tatăl visase să vadă pe Mihai, nu om de nimic cu plete, compunând poezii, ci doctor măcar, așa cum se vede în declarația făcută la școală, la repetarea clasei a doua. Dar și alte cauze vor fi fost la mijloc, dintre care cea mai plauzibilă este lipsa de mijloace de a plăti costul într-o vreme când ceilalți frați, făcându-se mari și terminând probabil liceul, cereau întreținerea în școli mai înalte din străinătate. Cam în această vreme, 1862-1863, se întâmplă și o nenorocire în familie. Moartea la Bucureștea lui Elie, elev la școala de medicină a doctorului Davila din București. Toate acestea au schimbat direcția pedagogiei lui Eminovici, făcând cu putință întreruperea cursurilor. Mai cu minte deocamdată e să ne închipuim ceea ce este mai firesc, că Mihai s-a întors la ipotești și a început să citească în toată libertatea, cu gândul de a se prezenta ca a pregătit în particular, nu fără a da o raită văilor și dealurilor și a cutrei rapădurile, poate chiar cu aceea cu care avea să joace copilărește întâia iubire. Și dacă peste vară n-avea ce căuta în cernăuți, cu atât mai puțin probabil este să se fi dus iarna, pe care va fi petrecut-o citind în casă cărțile lui tată său și umblând prin casele din sat cu bătrâni care știau să povestească. Examenul îi ședea însă la inimă și nu l putea da, fiindcă nu avea bani. La Botoșan n-ar fi putut urma din aceleași motive și nici nu se află în scris cum pretindeau unii. De aceea s-a gândit să ceară o bursă de la Ministerul Instrucțiunii, dându-se drept elev în clasa a doua la gimnaziul din Botoșan. Aceasta pe la începutul anului 1864, cum însă directorul răspunde ministerului la întrebarea asupra purtării elevului din 21 a, a 1864, că nu are niciun școlar cu acest nume, Eminescu trimite la minister un certificat de bună purtare și învățătură, desigur din partea gimnaziului din Cernăuți. Dar din nefericire, onoratul minister, înapoiind certificatul, informează prin gimnaziul botoșenean, pe solicitantul de subvenție, că deocamdată n-are niciun loc vacant de bursier. 21 martie 1864 Ce era să facă acum? Se duce iar la Cernăuți spre a încerca să-și dea examenele. Amintirile foștilor colegi fiind confuze, nu știm în chip hotărât la cine a tras Eminescu, dar e este de închipuit că s-a refugiat la pumnul, om iubitor de școlari români, care ținea copiii în gazdă, cum am văzut, și pe câte unul chiar gratuit, ca bibliotecar. La Cernăuți însă, Eminescu n-a stat mult și iată de ce. În acea primăvară, descălecase pentru întâia oară în Cernăuți, trupa teatrală a Ștefaniei Tardini, primită cu însufletire mare de români, căci teatru nemțesc, polonez și chiar italienesc, mai putu revedea până atunci, dar limba românească nu mai răsunase pe scenele locale. Trupa Tardinii Vlădicescu, obișnuită de altfel a trece munții la Brașov, fusese chemată în Bucovina de frații Costin și își dădea reprezentațiunile în sala hotelului de Moldavie, lângă biserica Sfânta Paraschiva, pe strada așa numită atunci alembergului. Principalii actori ai companiei erau pe lângă fanii Tardini și doi frați vlădicești, un comic Comino, actorii Evolski, Lacea, Chirimescu, Sachelarii, Constantinescu, Romanescu și doamnele Dimitreasca și Albeasca. Piesele jucate de trupă la Cernăuți în primăvara anului 1864 au fost Radu Calonfirescu, vodevil național în cinci acte, Baba Hârca, vodevil național în două acte de Matei Milo, Un trântor cât zece, Comedie Vodevil într-un act Chirița Aniaș Comedie Vodevil în trei acte de Vasile Alexandri Cimpoiul Dracului Vodevil național în două acte Hoțul și Fanaragiu Comedie într-un act Iași în Carnaval Tablou în trei acte de Vasile Alexandri Ian Cujianu Căpitan de Haiduci Melodramă națională în patru acte cu cântece de Anestin Doi morți vii Vodevil național în două acte de Vasile Alexandri, Fata Cojocarului Vodevil într-un act de Demiclescu, Clescu cu Boccegiu canzonetă de Vasile Alexandrii Gabrina sau Camera Leaganului Drama în trei acte tradusă din franțuzește Învierea Babii Hârcei Drama Vodevil național în patru acte de M. Pascali, Soldatul și Plăieșu Vodevil național cu cântece în două acte de Porfiriu Scara măței comedie într-un act de Vasile Alexandrii, Cine vrea poate, vodevil național în două acte tradus din franțuzește, Munteanu, canțonetă de Carada, Omul care șuci de femeia, vodevil în două acte de pop, Corbul român, vodevil național într-un act de Vasile Alexandrii, Urâta satului, vodevil în două acte de Carada, Doi pricopsiți, Comedie într-un act tradusă din franțuzește Doi soldați români Comedie națională într-un act de Mihailescu onorea franceză sau George și Maria Dramă în șase acte tradusă din franțuzește Bogdan Vodă Dramă națională cu cântece războinice În cinci acte cu tablouri de Ioan Lacea După Pelimon Idiotul sau Suteranele din Elsberg, Dramă în 5 acte și trei tablouri de Mihailescu Fătu Haiducu Comedie națională de Panescu Piatra din casă Comedie într-un act de Vasile Alexandri Tuzu Calicu Vodevil național în două acte de Matei Milo Săracul cinstit Comedie națională în trei acte de Halepliu viitorul României, monolog național de Pascali, însurăței vodevil național în două acte de Milo, bărbierul din Sivila, comedie vodevilă în patru acte, etc. Bogat repertoriu, precum vedem, și mai ales național. Bucuria cernăuțenilor fu indescriptibilă, fără ca de altfel să se ignoreze însemnătatea politico-culturală a acestui eveniment. Citat de mult nu am avut, scria Hulmuzaki, cu privire la apropășirea vieții naționale la noi, a însemna o ivire mai mulțumitoare decât aceea pe care nu a aduse campenea pe anul trecut și de care ne bucurăm acum de a doua oară. Singurul acest fapt, singura existență a teatrului român aici în Bucovina și anume în capitala noastră prea cosmopolită, e de mare însemnătate sub mai multe puncturi de vedere. Mai întâi pentru că prin aceasta s-a arătat că publicul român iubește artele și anume pe cea națională, îmbrățișând-o cu căldură și simpatie. Astă singură împrejurare e destul motiv de bucurie pentru oricare român cugetător. drept dovadă că tot publicul nostru a presimțit în date cât de bună și puternică înrăurire poate și trebuie să aibă arta dramatică, teatrul adică, asupra culturii naționale și, sprijinindu-l dară, publicul și-a câștigat un merit pe care mai înainte de toate ne place de a-l constata aici. Încheiat citatul. Răsunetul venirii trupei tardinii a mers până la Viena, căci iată în ce chip exprimă Vasile Bumbacu simțămintele studenților români din Viena, teatrului român din Cernăuți. Iată în fine că sosiră după multe suferințe, zile dulci de desfătare bucovinon sânul tău, de furtune zguduit. Iată cum se înființează astăzi vechile speranțe. Iată cum se îngrijește de-a ta soartă Dumnezeu, cel ador necontenit. Astăzi, muzele romane din parnasul mamei tale, sub stindardul lui Apollo, și-au luat zeiescul zbor, de la Istru la Carpați. Alor lor flamură splendidă, a lor corturi virginale, pe-al tău braț se așezară, salutând al tău popor, salutate de-ai lor frați. Al latronii fiu acum cu piesele romane, își câștigă în capitalați lauri neveștezitori. Ce-n nu ai să-i creți? A Astăzi trebuie să amuțească clevetirile străine. ce în dispreț îți denegară orice semn renvietor, orice e înalt, orice e măreț, etc., etc. Firește că Eminescu era nelipsit de la reprezentațiunile fiilor Latonei. Comitetul teatral împărțea prin zbiera un număr de bilete gratuite școlarilor." Cei care nu căpătau bilete așteptau pe afară până se sfârșea actul întâiu, apoi se strecurau în pauză printre public. Așa de mare era încântarea cetățenilor, încât unii mai cu dare de mână, văzând pe băieți așteptând pe afară, le plăteau intrarea la toți ca să se bucureșie de această sărbătoare națională, la care lua parte adesea chiar episcopul împreună cu tot clerul. Piesele erau cu cântece și jocuri românești, cu aluziuni patriotice și, în sfârșit, aveau acea aromă a limbii naționale de care cernauțenii se simțiră îmbătați și cu tremurați. Cei mai înflăcărați însă erau tinerii. Mulți se îmbulziră la Biblioteca Pumnului să citească piesele jucate și alte lucrări de Vasile Alexandrii, negruții Matei Milo, și unii începură chiar a scrie versuri și piese de teatru și a-și le citi unul altuia. Acum trebuie să fi încolțit întâiele îndemnuri lirice în sufletului Eminescu și de altfel marturisise colegilor că scrisese poezii și o piesă de teatru, fără ca totuși să vrea să le arate. În anul viitor, însă, în 1865, el era hotărât, încă inedit cei drept, un poet. La reprezentațiuni, Eminescu era numai ochi și urechi. Nemișcat, pironit cu ochii asupra actorilor, nu aplauda, nu vorbea, ci numai sorbea fiecare cuvânt și... fie ce melodie, făcea hazmare de comicul Comino și se supăra grozav când vreun coleg îl întreba ceva sau lumea aplauda, fiindcă asta îl făcea să piardă șirul frazelor. Când cortina cădea, el se ridica plin de replicile și de melodiile piesei pe care o trăise cu intensitate. Colegii își mai aduc aminte cum într-o zi la ieșirea de la reprezentație, Eminescu, Fredonând una din melodiile auzite în acea seară, se opri într-o poziție melodramatică în fața unui prieten și cu glas declamator îi zise Ah, ești un laș și te voi pălmui!" Prietenul căruia îi scăpase această exclamație din chiar piesa jucată, rămase o clipă uluit de amenințare. Mă!" îi zise atunci Eminescu râzând în hazul tuturor. Tu, nici nu știi ce s-a jucat pe scenă. Trupa Tardinii Vlădicescu și-a început spectacolele în ziua de 1, respectiv 13 martie, și a dat reprezentațiunea de Adion ziua de 15, respectiv 27 mai, fiind invitată să vie și pentru stagiunea de iarnă 1864, 1865. Actorii își strâng, deci, lauri și recuzita și opornesc pornesc la drum prin Moldova, lund o prin pasul buzeului spre Brașov, unde un comitet compus din membrii a vreo 130 familii le asigură venitul pe trei luni. În luna iunie, la 14, respectiv 26, trupa s în Brașov și jucă toată vara, poate în sala gimnaziului român, până prin septembrie. 25 august, 13 septembrie, când se pregătește să se întoarcă la Cernăuți, petrecută la drum de salturile frenetice ale încântaților brașoveni. Fie, zicea gazeta Transilvaniei, ca succesele tale să se încunune cu cele mai salutare rezultate pentru înălțarea spiritelor și a mândriei naționale. Adio, la revedere! Încheiat citatul. Odată cu plecarea actorilor români din Cernăuți, dispare și Eminescu. Trupa sosise prin Botoșani și se întorcea tot pe acolo. Venise oare Eminescu numai de hatărul teatrului și se întorcea iarăși pe urmele companiei la ipotești? Sau se lua după actori și, primit în cele din urmă de ei cu gândul de a folosi isteția la ceva, mergea și el până la Brașov? Bănuierile multora sunt că s-ar fi dus cu actorii și, într-adevăr, în sprijinul acestei presupuneri, stă și afirmația lui Iacob Negruții că Mihai ar fi fost cândva la Brașov, precum și unele considerații de ordin psihologic. Întoarcerea fără rost a lui Mihai acasă era, din orice punct de vedere, o acțiune riscată. Dacă fugise la cernăuții după trupă și se întorcea acum, îl aștepta bătaia. Dacă se dusese acolo pentru examene și venea înapoi fără să și le fi dat, îl păștea o vară de cicălel și mostrări paterne. Ideea unui an întreg fără nicio încercare de examen, spre a căpăta diploma de clasa a doua, clasă pe care o urmase totuși bine în parte și fără sforțarea de a câștiga și anul al treilea, pare absurdă. Un element nou ne dă o orientație. Când mai târziu, în 1866, Eminescu apare la Blaj, umbla bonul printre tineri că venise un student cu trei clase gimnaziale. Ba, ceva mai mult. La moartea poetului, o parte din hârtii rămânând la un domn Tălășescu, redactorii revistei Fântâna Blanduziei, întemeiată de Eminescu, găsiră printre ele și un certificat școlar din care reieșea că Eminescu făcuse clasa a treia gimnazială în gimnaziul catolic din Sibiu și obținuse ca notă generală prima clasă, adică ceva corespunzător, zicea informatorul, notei șase din liceele noastre. Același certificat îl văzuse și Slavici. O tentativă de mistificare, câteva luni de la moartea poetului, când nimeni nu era îndrăjit să scrie biografii științifice și nu se produsese nicio discuție care să facă necesară dovedirea studiilor lui Eminescu, ni se pare lipsită de probabilitate. Așadar, nu este cu neputință ca, într-adevăr, Eminescu să fi trecut cele două clase sau numai a treia la Sibiu, ca a pregătit în particular în 1864 sau în 1865. Pe vremea aceea se afla acolo, ca student jurist, fratele său Nicolae. Cum trupa ajungea la Brașov de obicei prin iunie, și în 1865, chiar pe la începutul lunii, Eminescu venit cu ea, ar fi putut să se repeadă la Sibiu la fratele său și să-și dea examenele. Oricum se va fi întâmplat, la începutul lui octombrie 1864, cu o lună înainte de reînceperea reprezentațiunilor tardinii la Cernăuți, Eminescu se întorsese acasă și era pe cale să-și găsească o slujbă. Sosit nu cu trupa la Botoșani, aceasta dovedește că Eminovici n-avea bani să mai țină pe Mihai în școală și că încerca să statornicească băiatul la Botoșani, pentru că nu e de închipuit, fără o preliște deosebită, cum Eminescu nu s-a dus după trupă la cernăți în aceleași condiții și cu același pretext al examenului. Socotind dar slujba ca un stăvilar de sălcii pus să întărească malul râului, ni se înfățișează tot mai puternică legenda știută a rătăcirilor lui Mihai cu trupa de actori a Ștefaniei Tardinii. De altfel, ce altceva decât un sentiment de veche colegialitate îndemna pe acești brave actori ca vreo 20 de ani mai târziu să ajute pe poetul bolnav Votoșan printr-o reprezentație în beneficiu. Și dacă Eminescu a plecat cândva cu trupa, urmând-o cum e probabil și în primăvara anului 1865, atunci, cu siguranță, el a fost cu aceeași trupă și în 1864, pentru că nu e de crezut că în 1865 Eminescu ar fi fugit să prindă încă pe actori la Cernăuți, dacă de mai înainte nu era în legături mai apropiate cu ei. Slujba de care vorbeam este aceea de practicant la tribunalul din Botoșani, către care Junele Mihai înaintă o petițiune scrisă în cei mai pompoși termeni și cu ortografia cea mai distinsă. Citat Domnule președinte, având dorinția de a servi în cancelaria onorabilului tribunal la care domnia voastră prezitați, vă rog să binevoiți a me prenumera între practicanții. Credendu, domnule președinte, că-mi veți aproba cererea mea, vă rog să binevoiți a primi asigurarea profundului meu respectul. 864 octombrie în 5. Mihai Eminovici Cererea fost aprobată și Eminescu cunoscut pentru un oară colbul dosarelor și pe pletosul trubadur Grigore Lazu, care lucra la aceeași masă cu el și de care începua a -și râde, zicând că talentului poetic stă mai mult în plete frumoasa caligrafie și concepția tânărului practicant nu trecu neobservată și în scurt timp fu numit copist la Comitetul Permanent al Județului Botoșan cu leafa de 250 lei lunar, în schimbul cărora concepistul nostru înavuție arhiva a prefecturii cu multiple și inutile scripte oficiale. Cineva care a trăit în apropierea lui în acea vreme și amintește un eminescu voinic și gras, harnic și zâmbitor, vorbind de bine pe secretarul prefecturii, care era vreiu botezat, și citind pe Elia de Rădulescu de Tandalida, căruia îndeosebi făcea mare haz. Tot cam în această vreme... Umblă vorba că s-ar fi dus cu frate său Matei pe la Dumbrăveni, unde ar fi aflat povestea unei nepoate a Bălușoaii, care, aceasta din urmă, fusese mai înainte cântăreață la teatrul imperial din Viena, cum adică fata se îndrăgostise de un fecior frumos nevoie mare al lui Gheorghe Hodorovă din Verești, cum furând 300 de galben de la mătuși sa, a fugit călare la verești să se întâlnească cu feciorul lângă apa sucevii și cum, în sfârșit, dând drumul calului, acesta s-ar fi întors înapoi la Dumbrăveni, nechezând la poarta castelului. Din această legendă ar fi ieșit poezia Făt frumos din Teiu, din care o strofa ar fi fost scrisă cu cretă de poet chiar pe poarta cu pricina. Citat la castel în poartă, calul stă a doua zi în spume, dar frumoasa lui stăpână a rămas pierdută în lume. Între acestea începând din 2, respectiv 14 noiembrie 1864, compania teatrală Tardinii Vlădicescu dădea într-una reprezentațiuni la Cernăuți cu același viu succes ca în primăvară. Eminescu ședea pe gimpi. În repetate rânduri trebuie să fi încercat a întupleca pe Gheorghe Eminovici să-l lase să plece la Cernăuți, spre a-și da examenele, până ce în sfârșit sosii fratele Șerban, pe atunci student în anul 2 la Erlangen, care mustră pe părinți că lasă un astfel de băiat să mucezească printre registrele de intrare și ieșire ale prefecturii. Rămase dar ca Eminescu să-și dea demisia și cu banii din leafă să-și vadă de carte. Ortografia cu care își scrie demna demisiune trădează lectura lui Eliade Rădulescu. Domnule președinte, având dorinția de a urma studiile colegiale la gimnaziul plenariu din Bucovina, me ved constrins de a abdica îndatorirelor cherute de la personalul postului de scriitoriu că l-am ocupat până acum la cancelaria dirijată de dumneavoastră. Pe asemenea considerente, vă rog, domnule președinte, am acordat demisia și a regula și eliberarea salariului cuvenit mie pe luna februarie în suma de 205 lei cursul tezaurului, căci preved necesitatea acesta din mai multe puncte de vedere, care exercită o mare influență asupra intereselor mele și care, neglijate, nu me vor putea feri de oarecare consecuente rele. Fiți buni, vă rog încă o dată, domnule președinte, de a regula de urgență îndeplinirea quererii mele și de a primi și la acesta ocaziu asigurarea profundului respect că vei conserv și ve voi conserva pentru perpetuitate. 1865 martie în 5 dile Mege Eminovici. Domnei sale, domnului președinte al Comitetului Permanent al Consiliului Județean de Botoșan. Eminescu n-a mai avut răbdare să aștepte rezoluția și făcând o nouă suplică în ziua de șapte, precum că circumstanțele nu-mi permitu de a mai îndelunga prezența mea în România, încheia citatul, și în care cerea ca salariul pe luna februarie să se plătească fratelui său Șerban, ceea ce s-a și făcut, și-a luat straițele și s-a dus într-un suflet la cernăuți. Acolo reprezentațiunile române erau pe sfârșite sau chiar sfârșite și trupa se gătea de plecare. 9 respectiv 21 martie 1865. Nici n-au apucat colegii și prietenii să-l vadă și Mihai, odată cu plecarea trupei, s-a mistuit și el. Unde s-a dus? Părerea obștească este că s-a luat după actor și această opinie, cu toată lipsa de dovezi, pare a avea temeinicie. Oricum, Eminescu a hoinărit. Să fi rămas la cernăuți mai multă vreme, l-ar fi văzut colegii, s-ar fi prezentat la examene, ar fi lăsat într-un cuvânt o amintire oricât de slabă despre existența lui în acea vreme. Că s-ar fi întors așa curând la ipotești, fără să-și fi dat niciun examen, nu este de închipuit, căci ce rost avea atunci grabnica de misiune și cum l-ar fi primit tatăl său. Dar la 23 aprilie 1865, în ziua de Sfântul Gheorghe, un oarecine dedică din Votoșan fotografia sa tenerelului Michael Eminenu, elev în gimnaziu din Cernăuți. Asta pare să însemne că Mihai fusese de ziua tatălui său la botoșan și, deci, și la Ipotești. Însă poate să mai însemne că prietenul i-a trimis fotografia pe unde se afla, orică Eminescu a trecut numai prin botoșan fără știrea tatălui. Cum rămâne iarăși cu examenul de clasa a treia gimnaziu, dat la Sibiu, numai târziu de 1865? O compunere a tânărului poet din 1865 din străinătate, întărește ipoteza rătăcirii. Ori în ce parte anului va fi scris minescu cu această poezie, chiar în toamnă reîntors în Bucovina, el n-a compus-o după o ședere mai lungă în cernăuți sau acasă, căci în ea se tânguie că se află printre străini departe de, de a patriei dulci plaiuri, triste în mijlocul unei lumi fără griji. Când toți se înveselește, când toți aci se-ncântă, când toți își au plăcere și zile fără nori, un suflet numai plânge, în se avântă, la patrii dulci plaiuri, la câmpii râzători. Și inima aceea ce geme de durere, și sufletul acela ce cânta amorțit, e inima mea tristă, ce n-are mângâiere, e sufletul ce arde de dor nemărginit. Pentru ca lui Eminescu să-i fie atâta dor, cum zice mai departe, de vălcioarea natală, de a tenebră, de colibele din vale ale satului și să dorească liniștea unei case de țară în Valea Natală, trebuie neapărat să fi stat multă vreme îndepărtat de casă și chiar să fi simțit întoarcerea ca o primejdie. Nu la Cernăuți va să zică unde era mai aproape de țară și avea prieteni, putea să îi se facă dor de ipotești. Eminescu a plecat dar în martie 1865 sau cu fanii tardinii la Brașov sau la Sibiu la frate-să să-și dea examenul de clasa a treia sau consecutiv și într-o parte și într alta. La 3, respectiv 15 iunie, fanii tardinii să-și afla cu trupa la Brașov, salutată astfel de telegraful român. Sibiu, 3, 15 iunie 1865, anul 13, care o îmbia să vină la Sibiu. Citat, doamna Fani Tardinii cu trupa sea teatrală, iar se află în Brașov pentru a da un șir de reprezentațiuni în limba română. Fericităm și invidiem pe frații brasoveni pentru această norocire rară. Ne place a spera că barem pe tempul dietei, când lângă familiile române din Sibiu se mai alătură doar încă pe atâtea din afară, vom fi norociți a vedea și aici un teatru românesc. Încheia citatul. La Brașov, actorii au jucat cam aceleași piese cu cântece românești de Milo și Alexandri și se înțelege melodrame traduse din franțuzește. Ștefania Tardini avea în genere creațiuni mai de seamă în Concina de Vasile Alexandri, Maria Tudor de Victor Hugo, Nebuna de la șapte turnuri, Angela Mulipieri, Îngerul Morții, Două Orfeline, Caterina Howard, Corabia Shalamandra, Don Juan de Marana și altele. În toamna acelui așa 1865, tânărul de vreo 15-16 ani, Eminescu, apărea din nou pe ulițele Cernăuților, hotărât de astădată, zicea el prietenilor întâlniți, să se supună unui examen pentru a fi primit ca elev public. Din această vreme se pare că băiatul este în legături cu familia, care îl urmărește din ochi în peregrinările lui și îi trimite bani de existență, ceea ce dovedește că fusese mai înainte la ipotești și se împăcase cu bătrânul. Pentru ca tatăl să vrea a trimite iarăși cu cheltuiale la cernăuți, e neapărată nevoie să credem că Eminescu trecuse și clasa a doua și chiar a treia, altcum, trei ani pierduți pentru o singură clasă nu justificau hotărârea de a continua studiile. Băiatul dovedise cu certificatul că nu hoinărise degeaba și era în stare să urmeze cartea mai departe. Numai astfel, înduplecat, bătrânul ar fi consimțit să-l răpească nobilei cariere de concepist pentru a încerca drumuri mai ocolite. La ipotești, Eminescu a fost atras nu numai de dorința de a revedea satul și pădurea, dar și de iubita cu ochi mari. Dacă compunerea un roman este din vremea aceasta, 1865, cum indică o însemnare, atunci se poate ca fata să fi murit de curând. Surâsul ei sfielnic și ochiul ei cu minte Sunt duse fără urme de pe acest pământ S-a stins Eminescu alergă să o revadă Sau să se oprească o clipă la mormântul ei Și cuprins de o subită, bărbătească melancolie În fața întâiei mari dureri Plecă sumbru și hotărât la cernăuți Să-și creeze un viitor Epoca aceasta este stăpunită de ideea morții unei ființe scumpe Mortua este, la început, Elena acesta fiind poate numele fetei, datată de poet cu octombrie 1866, dar poate și mai veche, este așa de destrăbătută de spaima morții, încât înlăturând gândul unei simple teme, trebuie să o socotim ca un ecou al unei proaspete și apropiate suferinți. Văd sufletul candid prin spațiu cum trece. Privesc apoi lutul rămas, alb și rece, cu haina lui lungă culcat în sicriu, Privesc glas râsuți, rămas încă viu, și întreb al meu suflet, rănit de îndoială. De ce ai murit, înger cu fața cea pală. Au, nu ai fost jună, n-ai fost tu frumoasă." Te-ai dus prea a stinge o stea radioasă?" La cernăuți, Mihai trase la început la bunul Aron Pumnul, bolnav de moarte acum, și se așeza acolo ca bibliotecar. Pumnul avea case proprii, mai spre marginea orașului. Într-o curte cu portiță de lemn necată, în verdeață se aflau o casă mai mare cu cerdac, pe dreapta, unde locuia pumnul, și alta mai joasă, unde locuiau școlarii ținuți în gazdă și se adăpostea și, așa zis, a biblioteca a biblioteca gimnaziaștilor românii. Biblioteca aceasta alcătuită din câteva dulapuri cu autor român, broșuri, foi răslețe, calendare, oarecari opuri de istorie națională și printre ele și letopisețele editate de Cogălnicianu, în sfârșit, din câte cărți românești putuse aduna un profesor român într-o țară vitregă, din cumpărături și daruri, era un mic focar clandestin de naționalism, căci legile școlare interziceau elevilor de a întreține biblioteci. Dată ca fiind proprietatea lui pumnul și ascunsă privirilor celorlalți profesori străini, mica bibliotecă scăpase de o sigură confiscație. Bibliotecarul, ales printre studenți, adică școlari, locuia în chiar odaia cu cărțile. Acii își deci, eminesc cu straițele și începu să trăiască, să doarmă și să viseze printre cărți. Între el și dulapuri se stabilise o prietenie strânsă. Când cineva cerea lui Eminescu o carte, el mergea după o scurtă deliberație de-a dreptul la dulap și o înmâna cititorului cu calmul satisfăcut al competenței. Luase-va să zică în mâin fiecare carte. Citise, cum ziceau speriați mai târziu tinerii din Blaj, întreaga bibliotecă gimnazială. Junele bibliotecar nu se mărginește la întâlnănicirea de pândar al tomurilor, ci ni se înfățișează și ca donator. Trei cărți dăruite de el bibliotecii în 1865 Theodor Körners Wermichste Gedichte und Erzechlungen Wien 1815 lecturariu latinu pentru a doua clase gimnaziale după M și Nagl de Ime Moldovanu Blasiu 1864 și Mitologii für nicht studierende von G. Reinbeck Wien Poartă pe lângă an și numărul de ordine, următoarea inscripție scrisă cu cea mai frumoasă caligrafie. Dăruite bibliotecei gimnasiaștilor români de Cernăuți de Meghe Eminoviciu Ce putea să facă Eminescu de capul lui între dulapurile unei biblioteci? Citea pe nerăsuflate, mai mult pentru sine decât pentru examen și... făcea poezii. O împrejurare neașteptată, revelă prietenilor pe tânărul poet, și îl făcu să debuteze mai curând decât se aștepta însuși. Răpus de o boală îndelungată, Aron Pumnul închise ochii în ziua de 12, respectiv 24 ianuarie 1866, spre consternarea și jalea școlarilor români. Colegul Stefan Eili alergă într-un suflet la casa bietului profesor și intră în odaia lui Eminescu. Povestind ultimele clipe ale lui Pumnul, acesta plângea. Către seară venind din nou, Stefan Eli găsi pe Eminescu a plecat asupra unei foi scrise la care ștergea și îndrepta. Deși contrariat de a fi fost surprins, Eminescu citit prietenului compunerea destinată a fi publicată într-o broșură comemorativă. Lecremioarele în vețe gimnesiaști de încerneuți la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul, repeuzat într-a 12-a, 14 ianuariu 1866, și care se începea astfel. îmbracă în doliu, frumoasă bucovină, cu cipru verde încinge antică fruntea ta, ca acum, din pleiadați auroasă și senină, se stins o dalbă Metalica, vibrânda a clopotelor jale, vuiește în cadență și sună tristat. Căci, ah, geniul mare al deșteptării tale pășii, se duce acum pe anemuririi cale, și în urmă ne-a lăsat. Lui Eminescu, care semna Me Eminoviciu, privatist, nu-i plăcea versul Metalica, vibrând a clopotelor jale, dar n-avea vreme să mai întrepte, fiindcă Zbiera cerea grabnic manuscrisul. O altă amintire găsește pe Eminescu stând, cam prin această epocă, în Feldcase și primind printr-un băiat mâncare de la Vasile Morariu, fiul mitropolitului Silvestru. Să fie oare aceasta în 1866, când Eminescu ar fi fost silit să se mute de la pumnul? Soția profesorului răposat era muiererea. Ea scurtase, zicea lumea, și mâncase zilele bărbatului ei, pe care îl ținuse ca pe pegas în jug. N-ar mai fi suferit firește străini în casă. Asta este însă de puțină însemnătate. Se întâmpla un alt eveniment care avea să pecetluiască destinele tânărului. I se publicau întâiele versuri. Încă din toamna anului 1865, potrivise pe hârtie în bibliotecii câteva poezii ce înfățișau fără îndoială ultima formă a unei îndelungi exercitări tăinuite. În septembrie compusese o mică poezioară săltăreață În stilul dulceaga lui Alexandrii În care visa o idilă cu șoapte de amor De-aș avea și eu o floare Mândră, dulce, răpitoare Ca și florile din mai Fice dulce a unui plai Plai râzând cu iarbă verde Ce se leagănă, se pierde Undoind încetişor Și șoptind șoapte de amor i cânta doina, doinița I-aș cânta un cetişor Șoptind șapte de amor Fragment din poezia Dașavea Tot cam de pe atunci trebuie să fie o călărire în zori, Deși datată, 1866, ecou tropotitor și vaporos a liricei lui Bolintineanu. A nopții gigantică umbră ușoară purtată de vânt Se încovaie tainic, se leagănă, zboară din aripi bătând. În afară de aceasta, scrisese, cum am văzut, în străinătate și un roman, cântând în ele dorul de patrie. Eminescu și-a șternu pe curat poeziile ce îi se părură mai desăvârșite, cu gândul să le trimeată la vreo revistă. Dintre cele ce se aflau în biblioteca gimnaziaștilor, familia lui Iosif Vulcan din Pesta trezea mai mult curaj. Era o foaie familiară, cum voia să arate chiar frontonul, pe care era înfățișată o familie, ai cărei membrii profesează într-o odaie burgheză toate artele liberale. Tatăl citește jurnalul, mama și fica brodează, un tânăr pictează, o fată cântă la pian. Se publicau în această revistă articole folositoare ca biografii de oameni luștri, relațiuni de călătorie, articole morale, modele de broderie, șarade, probleme de șah și pe deasupra și literatură, în alegerea căreia directorul se arăta foarte benign. Dacă mai adăugăm că magazinul avea și o poștă a redacțiunii, în care un porumbel cu un plic sigilat în cioc aducea în fiecare număr răspunsuri blânde debutanților, Înțelegem de ce tânărul Mihai Eminovici a ales această revistă pentru a-și încerca norocul. În scrisoarea cu care a însoțit versurile trimise prin luna februarie, Eminescu, în fraze pe care le ghicim pompos de osecioase și de pierite de modestie, destăinuia că e un june de 16 ani, a devenit de muze și se oferea ca să prevină refuzul versurilor să trimită corespondență din Bucovina. Vulcan, poet greoiu, Moralisto-romantic, el însuși fu încântat de la stihurilor junelui de 16 ani. El îi publică numai decât în numărul din 25 februarie, respectiv 9 martie 1866, de-aș avea, prezentând într-o notă pe debutant. Mi-aduc și acum aminte, scrie Vulcan, cum într-o dimineață de februarie primi o scrisoare din Bucovina în care un tânăr, după cum scrie, de 16 ani, îmi trimitea niște încercări literare. Era tânărul Mihai Eminovici. Armonia versurilor și figurilei plastice, considerând starea noastră literară de atunci și, în etatea tânără a autorului, mă surprinseră și deschisei cu plăcere coloanele mele acestui nou talent și poet cu viitor. În entuziasmul meu grăbi să prezint în numărul cel mai de aproape publicului cetitor pe Eminescu cu următoarea notă redacțională. Deschidem cu bucurie coloanele foii noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice ne-a surprins plăcut. Încheiat citatul. Ceea ce nu-i plăcut Vulcan fu numele cu terminațiune slavă în nici. Fără să mai întrebe pe autor, îl schimbă în Eminescu, dând astfel fără să-și dea seama numele celui mai mare poet român. E lăsne de emoția lui Eminescu atunci când deschizând numărul 6 al revistei, își văzu poezia și nota și citi la poșta redacțiunei aceste rânduri. Cernăuți, M.E. -e. Și corespondență am primit cu bucurie. Încheia citatul. Acceptă fără cârtire noul nume Care și lui se păru mai firesc și mulțumind Întrebă pe redactor dacă mai putea trimite lucrări În numărul 8 al revistei 15, respectiv 27 mai 1866 A apărut răspunsul la întrebare Citat Cernăuți, me-e Vom primi toate cu bucurie Nu mai te rugăm ca încât se poate Să scrii după ortografia ce o urmăm și noi Încheia citatul o corespondență a urmat apoi între poet și redactor căci în numărul 10, 5, respectiv 17 aprilie 1866, poșta redacțiunei glăsuia Cernăuți, me-e, ți-am trimis epistolă privată." Încheia citatul. Curând după aceea, în 15, respectiv 27 mai, se tipărea în revistă și O călătorie în zori." Eminescu lucra acum la traducerea unei nuvele svediane de Onkel Adam, Lanțul de Aur, primită și aceea de revistă și publicată tocmai pe toamnă. Poșta redacțiunii răspundea iarăși în numărul 17, 15, respectiv 27 iunie. Citat Lanțul de Aur, a va ieși. N-ai primit epistola noastră? De ce nu nii mai trimiți nescar poezii? Încheia citatul din chiar această notiță în care lipsește localitatea Cernăuți, se deduce că Eminescu vestise înainte pe vulcan că în curând va părăsi orașul. De ce n-a mai stat în Cernăuți? E cu putință ca trecerea examenelor să-i fi fost primejduită de pretențiile vreunui profesor sever, acum mai cu seamă că murise pumnul. Ca să nu o se expună unei căderi sigure, hotărâ să plece cu învoirea părinților spre a da examenele în meca școalelor române din Ardeal, la Blaj, copilăria sa se sfârșise. Plecând la drumuri necunoscute, inima-i fă cuprinsă de părerea de rău de a părăsi această bucovină înverzită. Cernăuții în care trăise atâția ani, Prutul și Toluaca, Volksgardenul și casa inederată a lui Pumnul, chiar grădina cu din jurul chiliilor lui Țirțec și sumbra cutie-cazarma a gimnaziului german. Într-un avânt de înduioșare, compuse în chip de adio poezia La Bucovina, nu uita vreodată dulce bucovină Geniuț romantic Munții în lumină Văile în flori Râuri de printre stânge nante Apele lucinde în dalbe diamante Peste câmpii în zori Ale sorții mele plângeri și surise Îngânate în cânturi Îngânate în vise Tainic și ușor toate îmi trec prin gânduri, Trec pe dinainte Inima-mi-o fură și cu dulci cuvinte Îmi șoptesc de dor Numai lângă sânnuți Geniile rele Care îmi descântă firul vieții mele Parcă dormita Mă lasă în pace Ca să cânt în lume Să-mi visez o soartă mândră De-al meu nume și de steaua mea